Марго кивнула і відцюрбнула схужера. Який тонкий, незвичайний присмак. Вона ще ніколи не коштувала такого солодкого, п'янкого напою. У кожному війні ніби прокидався веселий живий рух. Жінка з картини усміхнулася, Марго замружилася. Щось не так? запитав Зухевич. Ні, усе чудово, навіть надто. Добре ще? Так, пішов дощ. Марго озирнулася. Віконне скло вкрив мерехтливий на крапель, пронизаних рудуватим світлом вуличних ліхтарів. Напівпітьма, що розлилася кімнатою, осторонь тремтливих замислених вра раптом вирухнулася і підпливла ближче до вікна. У ньому одна за одною танули поодинокі зорі. Марго не помітила, як Зухевич підвівся і, підійшовши до прихованого у темному кутку принишклого піаніно, сів і відкинувся на спинку стільця, роздумуючи, щоб заграти. Марго знову повернулася до столу, снизала плечима і мимоволі здригнулася від несподіваної, тужної мелодії, густої і темної, як сама ніч вільної і плинної, як час а за вікном підспівував вітер. Зухевич грав, закинувши голову і заплющивши очі. Довго, цілу вічність. Коли він підвівся і підійшов до неї, Марго не одразу усвідомила, що музика не вщухла. Вона кривала високими хвилями і несла за обрій у чорну весняну ніч. «Потанцюйте зі мною, Марго!» Його голос був жужим і заразом знайомим. Маргу мовчки обняла його за шию і заплющила очі. «Я сплю», – подумала вона. «Яке дивне, яке прекрасне вино!» «Ви відчуваєте, відчуваєте?» – шепотів їй на вухо Зухевич. «Час зник». Марго не чула його слів. Була темрява, розмита де-неде слабким подихом свічок. У вікна вливалася ніч» обертом крутилася велика зала з темними оксамитовими стінами, і голос тихий, глибокий, ніби з її власної душі, промовляв. «Ти пам'ятаєш мене? Пам'ятаєш?» Чоловічий силует майнув у відчинених дверях, і раптом усе зникло. Лишилися бездонні очі Зухевича. «Що це?» – без силу запитала Марго. «Я втрачаю глузд. Він усміхнувся і провів її до столу. «То ви впізнали жінку на портреті?» Його тон був зовсім звичайним, ніби нічого не сталося. «Ні. А я думав, ви пишете про неї роман». Марго здивовано глянула на нього. «Звідки він знав?» Жінка з портрета засміялася срібним сміхом і урухнула плечем. «Стефанія?» – непевне запитала Марго – перевівши погляд на Зухевича. Він якось змінився, помолодшав, чорне хвилясте волосся падало йому на плечі, і гострі темні очі зацікавлено вивчали її. Талант має безліч облич Маргарито, Творча свідомість набуває будь-яких тілесних форм. Це єдине, що не підвласне часу. Забажайте і будете намісницею Бога або Чорта, «Ваша влада над усім людством», – іронічно процитувала Марго Олексія Толстого. «Образ безсмертний, а людина?» «Вона відчувала себе п'яною, кімната пливла». «Ви маєте на увазі тіло?» «Моє, наприклад, вашим тілом, як будь-яким іншим, керує свідомість. Але, на жаль, ваша свідомість не сприймає моєї теорії» бо до своїх здібностей ви ставитеся досить скептично. Я не лікар-психіатр, мені ні до чого аналізувати власне ставлення до власних таких здібностей і мотиви дій, що впливають з цього ставлення. Ви митець, чому ви вивчаєте життя пані Стефанії Поланської – чи не для того, щоб позбутися так званої шизопсихінестичної акцентуації, а простою мовою невпевненості у собі, чи не для того, щоб прищепити її можливим діям свою власну мотивацію і виявити себе. Ви хіба перший день у літературі, нерозуміючи здивовано, запитала Марго? Це ж просто фантазія. Справді, сміхнувся він.